بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ربه رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت إلا وأنت مسلمون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 أما بعد فإن أصدق كلام كتاب الله وأحسن الهدية لمحمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في هام لتست درس هملي إبعى تكليف لبعض تكليف لبعض Und wir haben gesagt, dass die Auftragung im Fachausdruck bedeutet, ein Befehl ist ein Befehl oder ein Verbot. Das ist ein Ver Befehl oder ein Verbot. Ein Befehl mit Taten, die Mühe benötigt. Eine Tat, die Mühe benötigt nur eine irgendeine tat eine tat die mühe benötigt oder die ansprache mit befehl oder verbot das ist die beauftragung weil im islam und auch die urteile sehen wir dass es gibt immer eine ansprache von allah oder sein prophet das ist das mit mit befehl oder verbot Wir haben über die Bedingung der Beauftragung geredet. Ich kann mir eine Bedingung nennen, bitte. Die erste Bedingung haben wir gesagt. Ich kann mir die erste Bedingung nennen. Das Leben, das Leben, das Leben, ja, das Leben, weil die Beauftragung bezieht sich nicht auf die Toten. Das Leben, das ist eine normale Bedingung, wie die Wissenschaftler sagen. Viele Wissenschaftler, die haben diese Bedingung nicht nicht genannt. Sie sagten, das ist eine natürliche Bedingung. Das Leben. Zweite Bedingung ist, wie kann man die zweite Bedingung Die zweite Bühne bezieht sich auf die Menschen und die Jeans. Ja, Also diese, diese diese Bedingung ist da, um, um die Gegenstände und Tiere auszuschließen. Die Tiere und Gegenstände sind nicht beauftragt. Nur Menschen und Djinns. Die Dritze äh Bidinko kann mehr die Dritze Bidinko nennen. Ä ja, Folierigkeit. Ja, Folierigkeit bedeutet was was sagen die Wissenschaftler bei ein Kim Auftrag wissen ab 15 richtig das ist die richtige Meinung. ab 15 das hat auch Omar Abdel Aziz gebacht ab 15 die kinder sind zwei ab kann mir die zwei ab nehmen die kinder sind zwei ab Ja, von eins bis sieben das ist die erste Art und sie haben keinen Verstand ja richtig die die können nicht unterscheiden und noch die zweite ja sieben bis fünf sie können verstehen sie können unterscheiden ja verstehen aber sie sind nicht beauftragt. Die sind noch nicht beauftragt. Warum? Warum sind die noch nicht beauftragt? Die Kinder von 7 bis 5 bis vor 15. Die verstehen, die verstehen die unterscheiden Warum sind sie noch nicht beauftragt? wie kann man wer kann mir das erklären, warum sind die Kinder die zweite Art? Der Kinder nicht beauftragt. Warum? Ah ja, richtig. Die verstehen nicht die verstehen nicht. Die können noch nicht eine richtige Absicht bilden. Ich verstehe nicht. Allah, die verstehen nicht richtig ausführlich. Allah, die sieht, die Angst davor haben. Und die verstehen, wenn sie vor Allah sind, im Gebet, die verstehen Die können nicht eine richtige absicht bilden das ist das ist deshalb sind sie noch nicht beauftragt und wir haben auch über äh, also äh, diese bedingung ist da um die kinder auszuschließen die kinder auszuschließen Also sagen vorjährig damit wir die kinder ausschließen und äh, wir haben auch über äh, Vierter mit einer vierten Bedingung. Wer kann mir diese vierte Bedingung verstehen, ja, verstehen? Diese Be diese Bedingung schließt der Verrückte, jemand der seinen Verstand verloren hat, ausges wird ausgeschlossen. Der Verrückte wird ausgeschlossen, weil der Ver Verrückte ist auch zwei Arten. Ein Art jemand der ist total verrückt der wird nie aufwachen, der wird nie wach, der versteht nichts. Andere, man mal versteht, man versteht ihn nicht. Also es geht es geht immer, immer um Verstehen. Wir können auch, es gibt ein paar Wissenschaftler, die sagen, volljährig mit Verstand, das sind die Bedingungen. Aber es geht alles um Verstehen. Spreche, der Beauftragte muss, soll soll die Ansprache verstehen also die vierte Bedingung ist der Verstand der Verrückte ist beauftragt, aber bei ihm gibt es ein Hindernis weil dieser dieser Verrückte hat kein Verstand damit, damit er die Beauftragung verstehen kann die fünfte wir haben auch eine fünfte Bedingung genannt die fünfte Bedingung ist, dass das verstehen, das verstehen, damit wir jemand, der schläft, ausschließen, damit wir auch jemand vergisst. Wenn wir nur sagen, folierisch mit Verstand, kann es das sein, dass jemand sagt, und wenn jemand schläft, der, der ist folierisch und der hat einen Verstand, aber der ist nicht beauftragt. Deshalb haben wir jetzt die detailliert, die bedienung detailliert ausgeführt, damit wir alle alle Fälle ausschließen. Also jemand der schläft, der versteht nicht, schläft in der Zeit von Dorn bis Mache, der hat nicht verstanden, der der versteht überhaupt nicht. jemand der vergisst, der ver versteht auch nicht. oder jemand der ein betrunken, der hat auch sein Verstand überhaupt nicht. hier in in In der Sache von einem jemand der betrunken ist, der Betrunkene, wenn er die Scheidung ausspricht, wird die Scheidung angenommen. Wenn jemand betrunken ist, spricht eine Scheidung. <lacht> wird er? Nein, sagt ihm nein. Und warum? Warum? Warum will die Scheindung nicht angenommen? Ja, er versteht mich. Ja, du sagst, es gibt zwei, ich sag sie mehr, danke. Manche haben sehr wohl noch Verstand. Die anderen sagen Nein. Ja, es gibt zwei Arten von von Betrunken, weil entweder der Alkohol, weil wenn Alkohol äh, zum Magen, dann wird eine ein Dampf vom Magen zum Verstand. Es gibt entweder diesen Verstand wird gedeckt, total gedeckt, oder nur eine Teil Al-Jumur, Al-Jumur, Al-Hanafiya, Al-Malikiya, Al-Shafiya, Al-Shafiya, saya akan mengenang. Kenapa? Sebab, kita akan bercakap lagi. Saya akan bercakap lagi dengan saya. Saya akan bercakap dengan saya. Sebab, seorang Betrungkene, dia sendiri, dia sendiri, dia sendiri, dia sendiri, dia Der hat selbst diese Hindernis gebracht. ist selber schuld. Der hat selbst diese Hindernis, nicht wie ein Verrückter. Verrückter hat, es kommt kommt alles von Allah. Aber dieser Mensch, dieser Betrug, der hat selbst Alkohol getrunken, hat selbst diese Hindernis zu ihm gebracht. Deshalb wird er beauftragt. Aber es gibt auch, wenn man auch etwas anderes sterbt. Ich verstehe nicht, was, was du meinst, aber es gibt auch mit dem Trunk, wie trunken, trunken? trunken. Ah, heil dich tot. Es gibt, es gibt, ich glaube, es hat mit, mit unserer Freundin nichts zu tun. Wir reden über, immer, der trinkt Alkohol und um sein Verstand. Der wird sein Verstand dann verlieren. Der wird nicht mehr verstehen, was er sagt. <lacht> Andere Bedingungen haben wir gebracht. Die Wahl, die Wahl. Der Beauftragte soll die Wahl haben. Und ich, wir haben die zwei Fälle genannt. Iemand gibt Zwungel, Almulja, Almulja. Was ist Almulja? Was Almulja? Wer ist Almulja? Der Geplünderte der bulge der genetisch was was fehlt ihm was der genetisch ihm dann ein gebunden ein wer die hat kein wahl dies nicht fisch die hat kein wahl weil immer die wahl die, die fähigkeit ist verbunden verbunden zum wahl die fisch kann qudra ihm dann die kann fähig sein, aber die hat keine Wahl. Die ist wie ein, ist wie ein Stein. Wir haben ihm geschmissen noch einen Bär. Also die hat keine Wahl. Die ist nicht mit Einigung der Wissenschaftler ist nicht beauftragt. Der ist nicht beauftragt, auch wenn wir ihm er verletzt jemand oder die ist nicht beauftragt. Also es ist wie ein Gegenstand. Die hat keine Wahl. Die hat kein Wahlverauftragung. Für, für das, die, die hat alles verloren ist das ist keine fähigkeit wie es auch ist auch unzufrieden wir haben auch immer an mokra geredet auch ein mokra ist nicht wie er will ja ein mokra wir haben ihm gesagt trink alkohol oder wir schlagen dich oder töte oder wirst, wirst du getötet was fehlt ihm -Mukra, was fehlt ihm? also das ist so jadi Biden, ada tercita. Jadi, almuljat almukara. Almuljat Al mukara. Almuljat ada keinaan, tapi almukara ada diwah. Dia ada diwah. Tadi dia buat atau dia ada diwah. Dia ada juga. Dia ada juga dikehendakkan. Dia ada juga. Dia ada juga. Dia ada juga. Dia ada juga. Dia ada juga. Dia ada juga. Dia ada juga. Dia ada juga. ada juga. ada juga. ada juga. ada juga. Dia ada ada juga. ada juga. ada Die macht das nicht freiwillig. Die ist nicht zufrieden. Die will das nicht. Das ist richtig. Räder. Die braucht Räder, die zufrieden sein. Räder. Also es gibt viele andere Bedingungen, aber das, ich glaube, das ist auch zum Beispiel Erleben und Wissen sein. Aber das ist. Wir haben gesagt, es gibt zwei, zwei Bedingungen. Die Bedingungen für, für die beauftragte für, der, für den beauftragen und Bedingung für die Tat, die Beauftragt ausführt. Äh, was ist deine Frage? Was ist? Al Mulja und Al Mokara. Frage, ob sie das nicht die gleichen sind? Die sind nicht gleich. Al Mulja hat keine Wahl, Mulja. Ich nehme jemand, ich binde ihn und ich schmeiße ihn von einem Berg, damit er jemand anderen verletzt der hat keine Wahl, der hat, er hat überhaupt keine Wahl, er hat keine Fähigkeit. Aber der andere hat eine Wahl. Du sagst ihm zum Beispiel, töte, töte, da wirst du getötet. Er hat die Wahl, er kann sagen nein. Mir lieber, ich, ich werde getötet, aber wenn man nicht in der Mann zufrieden ist, dann doch nicht wirklich seine seine Wahl. Okay, aber er kann sagen, ich tue das nicht. Er ist okay, er ist unzufrieden, aber er kann sagen, ich tue das nicht. Es gibt hier eine, eine, eine, eine präzise Unterschied zwischen Almulese und Mokra. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die sagen, es gibt keinen Unterschied, aber in Wahrheit es gibt einen Unterschied, weil jemand, der, der schmeißt ihn eben vom Berg, die kann überhaupt nicht tun, die kann überhaupt nicht. Weder, er hat weder Äh, die, die, der Wähler hat weder zufrieden, zufrieden sein, ist nicht zufrieden. Aber die andere, die kann wählen. Die kann wählen. Kann wählen oder kann er nicht wählen. Der der der Gezwungene, der kann wählen. Aber das ist begrenzt. Seine Wahl ist begrenzt. Aber er kann wählen. Deshalb gibt es einen Unterschied zwischen Al-Mulja und Muqra. Al-Mulja Al ist genau wie ein wie ein Apparat im Hand von von seinen, von, von, von dem anderen Mensch. Er hat über wie ein Gegenstand. Aber bei bei Al Mokrā Al Jumhur von Wissenschaftlern sagen, wenn er tödtet, er ist Sünder. ist beauftragt. Das ist der Unterschied. Im Bulja ist nicht beauftragt, aber Mokrā ist beauftragt. Okay. Hast du verstanden, was ich jetzt? Also der Al Mujah is ist der Mujah ist nicht beauftragt, das ist mit Einigung der Maschachtel. Al Mukara, Jamal sagen, er ist beauftragt. Es gibt andere Bedingung des Staates. Also wir haben jetzt gesehen die Bedingung von Beauftragten. Jetzt es gibt Bedingung des Staates. Gebet, Zakat, Sadaqah alles. Die erste Bedingung ist, äh, der Beauftragte soll Wissen sein über diese Tat. Er muss Wissen sein über diese Tat, zum Beispiel das Gebet, so sie kennen, damit er eine Vorstellung darüber ha hat. Warum soll er eine Vorstellung Damit er eine richtige Absicht bildet weil jede Tat die existiert nicht draußen, außen, existiert im Gehirn bevor er diese Tat im Außen existieren lassen die existiert, soll in seinem Gehirn, in seinem Kopf existieren, ein Bild zum Beispiel du gehst raus aus der Wohnung was eine Vorstellung ein Bild wie man was zu drauß machen willst was ein bild wohin wohin du gehst was du machst was ein bild was eine Vorstellung Jemand, der verrückt ist, der geht raus ohne ein vorsch so. nur raus so aber ich braucht immer man braucht immer eine Vorstellung auch im studium von fiqh <coughs> im studium von fiqh Oder Wenn ein jemand fragt, ein Sheikh oder ein, sagt zu ihm so und so, ich habe so und so gemacht und so und so gemacht. Also genau das erstmal der der Sheikh, er tauscht oder er er bildet ein Bild in seinem Kopf erstmal, er tauscht. Dann kann er antworten. Auch im im studium Das erste Niveau ist Du lernst die die Bilder. Du bildest die Themen. du bildest die Themen ohne ohne zu wissen die die unterschiedlichen Mein. Du bildest auch. Wir haben auch jetzt im Moarad wir haben gebildet. Du hast eine Idee über Ujjin. Du hast das in dein Gehirn gebildet. Wenn du liest, dann du hast schon ein Bild in deinem Gehirn. Dann wirst du die Wahrheit dieses Bild außen sehen im beweisen du wirst sehen also auch die Tat die soll schon bekannt bevor dass die beauftragte äh, sie durchführt also das erste Bedingung zweite Bedingung die Tat soll nicht existieren also wenn du dort gebetst hast du bist nicht beauftragt nochmal dort zu beten Die Tat soll nicht existieren. Damit du sie existieren lässt. Also erst zweite, die Tat soll nicht existieren. Ja, soll nicht existieren. Sonst wirst du zweimal beten. Zum Beispiel Dohr oder Asr oder Seket geben. Es soll nur einmal gemacht werden. Also Dohr soll nicht existieren. Du wirst ihm existieren. Das ist die zweite Bedingung. Aber wenn du das nochmal machst, das ist kein Durchführung, ein Ueji. Dritte Bedingung, die Tat soll möglich sein. Also diese Tat soll, soll nicht unmöglich sein. Soll im Vorhang, soll äh, äh, Moment, ich erstmal, ich, Moment. Also dritte, die Tat soll möglich sein. Das heißt, der Beauftragte soll fähig sein, diese Tat zu tun das so, nicht unmöglich sein zum Beispiel sagt dir jemand trag diese Berg oder bete tausend Mal um darum oder mach oder sagt hunderttausend Mal Subhanallah oder ein Million Mal das ist unmöglich unmöglich und hier gibt's ein okay ich will noch gibt's der Täkelif al Muhal und der Täkelif das kommt schon noch okay der zweite Punkt, also die Tat soll nicht existieren. Die Tat, zum Beispiel, Doher, wenn du Doher betest, du hast schon Doher gebetet, sollst du Doher nochmal beten? Du kannst Doher nicht noch zweimal beten, die Tat soll nicht da sein. Zum Beispiel, Sekhet zum Beispiel, du hast noch nicht Sekhet gegeben, dann musst du sie, das ist ein Bedingung, musst du sie durchführen, musst du sie geben. Wenn du Sekhet einmal gibst, Dann, wenn dieses Jahr reicht, die, die Tat existiert schon. Also bist du nicht nochmal beauftragt dieser Welt. Die Tat soll nicht existieren. Okay, es gibt es gibt zwei Behörden. Wissenschaftler sagen: "Zaklif el Muhal", das heißt die unmögliche Beauftragung. Und ein Täglich Bild die Beauftragung mit dem Unmöglichen. Ich habe es hier geschrieben. Und da Das ist die unmögliche Beauftragung. Das ist die unmögliche. Taklif al-Muhal Taklif al-Muhal Al Das hat was mit Mit Mit Derbeauftragte was zu tun Also wenn Ein Fehler beim Auftragte ist Das hat was mit dem Beauftragte was zu tun Taklif al-Muhal Also die unmögliche Beauftragung Das ist wie wir be auftragen Ein Verrückter Oder wir auftragen jemanden der unfähig ist das ist die unmögliche beauftragung oder wir beauftragen ein kind das hat mit dem beauftragten zu tun nicht mit der tat Dieser unterschied ist sehr wichtig Also viele die, die wissen nicht, diese das ist unterschied zwischen dem woher zu klicken woher das hat zu tun mit dem beauftragten das gibt es nicht Allah beauftragt nicht aber an, es gibt eine Unterschrift die die die mutaajila die sagt die gibt das, das werden wir später inshallah noch aber Hauptsache jetzt der تكليف unmöglich, Beauftragung hat mit dem Beauftragt etwas zu tun Allah beauftragt nicht die Kinder Allah beauftragt nicht die unfähig Aber die Beauftragung mit dem Unmöglichen hat was mit dem Tat was zu tun. Allah sagt uns nicht, betet tausend Rakab pro Tag oder trägt ein Berg. Also Unterschied zwischen die unmögliche Beauftragung und die Beauftragung mit dem Unmöglichen, das die erste, die unmögliche Beauftragung hat was mit dem Beauftragten was zu tun. Und die Beauftragung dem Unmöglichen hat mit dem Tat was zu tun. Habt ihr das verstanden? Die, die Unterschiede zwischen die beiden. Also, ich sage noch mal, damit ich es aufnehme: Hier habe ich über die Stelle von ein Kerl geredet. Ist Mensch, lebendig, versteht, hat Verstand hat die Wahl ist nicht mit, ist nicht gezwungen ist er beauftragt es gibt zwei Arten von Beauftragung in dieser Fall in diesem Fall mit al usul La Ilaha Illallah es gibt eine Einigung der Menschheit dass er beauftragt er muss er muss La Ilaha sagen muss zum Islam konvertieren er muss glauben Al La Ilaha Illallah also eine andere frage ist er mit zweige von la ilahe illallah oder vom islam des islams beauftragt wer kann mir antworten okay. okay. wir haben im schriftlichen donos gesagt dass imam haramain sagt er ist beauftragt nein nein weil er die grundsätze nicht hat. Okay. Andere Meinung? Nein, ich hab da Meinung. Reid Reid ihre Meinung. Aber das kann nicht, sie wird die Taten. Okay, hat kein ist über haben ja, hat kein ist über die Taten. Äh und gibt's gibt's andere Meinung? Hat ich andere Meinung? Okay, hier gibt es ein, unter, es gibt unterschiedliche Meinung zwischen die, die Gelehrten. Ob die Kuffar, ob die Auftrag bezieht sich auf die Kuffar oder nicht. Ich, ich meine, die Auftrag mit zwei des Islam: das Gebet, äh, Zakat, Sadaqa. Al-Jumhur meinen, dass er beauftragt ist, dass er beauftragt ist. Wir sagen, warum sagt er, dass er Wieso? Ist der, der weiß nicht, wie. Okay, ich werde der weiß nicht die Taten. Das ist das Problem. Wer wird ihm die Taten sagen? Wer wird ihm sagen, dass es gibt das Gebet, es gibt? Wer wird ihm sagen? die sagen, wir haben viele Beweise und sie haben wirklich viele Beweise. Hier und so weiter. Und der Menschenpflicht gegenüber Allah ist die Pilgerfahrt zu machen. Also hier, wer kann mir sagen, äh, wo gibt es hier den hinweis das, das ist, das ist ein Beweis hier. Wir haben einen Beweis hier. Aber wo ist sein Hinweis auf was, auf das Thema? Wo ist, wo, wo ist sein Hinweis? Das ist ein Beweis. Wer kann mir sagen, wo ist ein Hinweis? Nur hier, nur hier, nur in dieser Zeile hier. hier. Also, Sieht ihr, was ich schreibe hier? Ja? Okay, zum Beispiel die die die Gelehrten sagen, das ist ein Beweis für uns, dass der der Kerl wird beauftragt mit dem Zweigen der Sharia. Okay, äh, wo ist die Allgemeinheit? Wo? Der Mensch, richtig, der Mensch. Das schließt niemand aus, der Menschen. Also der Menschen weiß, rot, Muslim, Käfer, klein, groß. Der Men- und der Menschenpflicht, Glück über Allah, ist die Pilgerfahrt zu machen. Und die Pilgerfahrt ist ein, ist nicht leerer Himmel, das eine Zweige von leerer Himmel so das ist er erst beweis sagen das ist ein beweis Allah. die menschen und der menschen frisch gegenüber allah ist die pilgerfahrt zum zu hause ja okay kannst du fragen besche speu fashish bach dir usuliss bach ibadi usuliss also auch wissen äh ja die meisten die meisten ich meine die meisten wenn wir reden jetzt über die usul fällt der unterschied unterschiedliche meinung ist usul fiqh und usul fiqh durch auch mu'tazila bach shri usul fiqh imam al-haramaini ash'ari shnit mein sunni ash'ari ibn al-haramaini aber die meisten über die meisten. Al Jumu'ah meine ich die meisten. Wir haben auch gesagt Al Jumu'ah, es sind auch die meisten. Es gibt kein Ich mehr. Nee, es gibt kein. Es gibt. Es gibt. Es gibt kein Ich mehr diese Es gibt andere, die sagen, die sind nicht, die sind nicht, äh, die sind nicht beauftragt. Aber die meisten sagen, die sind beauftragt, wir werden hier die die die Beweise vom ersten vom ersten Teil der Wissenschaftler sehen. Und später werden wir die, wie die beiden, diskutieren. Aber nicht heute. Und später schauen. Also das ist ein Beweis. Habt ihr diesen Beweis hinweis? Habt ihr den Hinweis verstanden? Habt ihr den Hinweis von diesem Beweis verstanden? Warum ist das ein Beweis ist? Okay, schön. Hier ist noch einer Beweis hier was hat euch in Saqqar gebracht Saqqar ist sie sagen Saqqar ist Jehan ein, ein Ort im Jehan Saqqar was hat euch in Saqqar Mä selaka konfis Saqqar sie sagen wir waren nicht bei denen die Betenden das ist nicht la ilah sie sagen ein Zweip la ilah noch speisen wir die Armen auch Wir, die sind beauftragt. Die wurden gefragt, warum? Die wurden gefragt. Wir sind im Sakar, weil, weil wir nicht gebetet haben. Kufar sagt das. Wir, und weil, weil wir speisen nicht die Armen. Und wer liest uns ein im Geschwätz dem Schwätzer. Das auch und befehlen, um Tagesgesetz zu leugnen. Also das ist ein Beweis, dass sie Kufaris sind hier, hier, hier, Das ist ein Tat. Die weisen aus dem, die, die lesen Islam zurücktreten. Hier ist ein Beweis, dass sie Kufaris sind. Aber trotzdem, die sind auch beauftragt mit dem, mit dem Beil, mit dem Speisen, mit dem Schwitzen. Das ist ein Beweis.